головнозвісний голуб миру. «Ось вона!» – зітхнув граф Радослав, зіркаючи через долину на ворожі лави. «Майже на відстані дотику!» – він стиснув руки в рукавицях. «Якщо пощастить, завтра буде битва!» Його лицарі змагалися, хто гучніше гаркне в знак згоди і стане в найбільш мужню позу. А матінка Вінченца і троє монахів, яких вона тримала для перенесення всіх релікваріїв, бойовничо кивали головами. Барон Рікард нахилився до Якова. Не впевнений, що битва нам на руку, пробурмотів він. Ні, відповів Яків. Прихильність такої людини, як граф Радослав, була ненадійною основою для сподівань навіть за сприятливих обставин, а в битві він цілком міг програти або загинути, або бути загнаним у кривавий глухий кут і опинитися в становищі, коли вже нікому не зможе допомогти. Навіть якщо він здобуде нищівну перемогу, йому доведеться мати справу з полоненими, диктувати умови і збирати щедрий урожай власної пехи. Як і вбачив, це сотні разів. Добрі наміри можуть бути поховані на кладовище поразки, але так само часто вони втонуть у болоті перемоги. У битві їхні надії знайти принцесу Алексію найімовірніше стануть першою жертвою. «Мир був би кращим виходом для всіх», – барон усміхнувся. «Ха, славнозвісний голуб миру Яків Торнський, знову прагне припинити ворожнечу». Матінка Віндженса дотримувалась протилежної думки. «Перемога гарантована!» Вигукнула вона до небес. «Чистота вашої справи освячена самою архієпископом Ізабелою. Ви в її молитвах у соборі Рагузи на світанку о півдні та заході сонця». Її монахи обвили знак кола на грудях, торкнулися мощей і зашепотіли імена прихильних святих. Яків глибоко вдихнув і зробив крок вперед. «Втішно знати, що всі воїни, які помруть завтра, зроблять це з дозволу церкви і досягнуть небесних воріт очищеннями від своїх гріхів». Грав Радослав насупився на нього. «Очікуєш жертв?» Яків окинув поглядом долину. Довгий схили, вкриті вологою травою, поодинокі кози, туман на дні і стоячі камені, що пробивалися крізь нього. Коли він зрозумів, що всі погляди прикуті до нього, а тиша затягнулася настільки, що його слова прозвучали вагомо, він заговорив. «Я знав багатьох могутніх людей, ваша світлосте. Імператорів і королів. Бився за одних проти інших». «Людей, які керували ходом історії. Таких, як ви!» Граф Радослав зробив вигляд, що йому це не лестить, але в нього не вийшло. Люди, народжені в мирі і розкоші, часто жадають схвалення жорстоких. Яків розраховував на це? «Проблема людей, яких дуже люблять або дуже бояться, полягає в тому, що ніхто не скаже їм жорстокої правди!» Граф обвів поглядом свою ватагу військових підлабузників. «Але ти скажеш!» Я дав обітницю чесності. У мене немає іншого вибору, окрім як говорити правду. Тоді говори, я вимагаю цього. Битва – це завжди гра на удачу. Яків глибоко вдихнув і повільно зітхнув. Час міг висмоктити його сили і притупити почуття, але його зітхання лише набуло хрипкої гідності. Але з інших обставин. Мені не подобаються ваші шанси. Обличя матінки Вінченце потемніло, а офіцери почали бурчати і обурюватися, але граф підняв руку, щоб заспокоїти їх. Як так? Я був у вашому польовому шпиталі. Чув розмови солдатів, коли вони не остерігалися. Вони захоплюються вами і вашою справою, але кампанія затягнулася, а припаси закінчуються. Їхні ряди пориділи від ран і хвороб, відверто кажучи, вони хочуть додому. Люди графині йоминки не свіжіші. Яків подивився на погано поставлені намети Родослава, потім через долину на їхніх колег. «Як на мене, її табір здається дуже впорядкованим. Ознака доброго морального духу і достатньої кількості провізії». Захоплені молоді лицарі перешиптувалися про боягуства, а саме цим словом молоді лицарі називають здоровий глуст. Але дехто зі старших чоловіків почали бурчати. Матінка Вінченца видала звук «невдоволення». «Графи Радослави, я знаю вас як побожного сина церкви, безстрашного воїна у справі папи. Графиня Йованка заручилася підтримкою схизматиків і відступників. Їх східним єрісям не можна дозволяти встояти!» «Який перевернутий світ!» – пробурмотів барона Рікард. «Священник закликає до війни, а лицар до миру». Матінка Вінченца махнула рукою одному зі своїх монахів, який ніс на жердині щось на кшталт позолоченого ліхтаря, але замість свічки містив засохлий мозок. Мощі святих Василія і Григорія гордо перебувають серед вашого війська. Як можна сумніватися в перемозі з такою божественною підтримкою? З мого воєнного досвіду? Яків подумав, що за цих обставин Батиста не буде проти, якщо він позичить її красномовність. А в мене його я мушу сказати чимало. Святі завжди на боці чисельності, спорядження та місцевості. Вінченце подивилася на нього. Може, ти і маєш досвід, Якове Торнський, але вік, очевидно, виснажив твої си. Ви коли-небудь були в Польщі, матінку Вінченце? Запитав Рікард. Не розумію, до чого там подають такі особливі вареники. Барон не зводив з неї очей. Неймовірно прості, але водночас просто неймовірні. Вона роззявила рота. Вареники, значить? Чистота вашої віри нагадує мені каплицю в маєтку моєї дружини. Барон Рікард обережно відвів її. Її двері обрамлені жималостю. Знаєте, як пахне жималость? Ваше світлосте. Яків по-товариськи поклав руку на плече графа, а іншою окреслив контури місцевості ймовірній лінії атаки. Я впевнений, що людина з вашим досвідом одразу це помітила, але табір графині розташований вище нашого. «Схил на її стороні долини крутіший. Цей струмок і ті камені розіб'ють лави наступаючих. Невелика перевага!» – зневажливо кинув хтось. Граф Радослав важко зітхнув. «Хід битви змінюється через невеликі переваги. Я це бачив!» – зауважив Яків, облизуючи палець і піднімаючи його вгору. «Вітер проти нас. Їхні стріли полетять далі. Вітер може змінитися!» – гризнувся один з офіцерів. «Вітер може змінитися?» Яків перевів погляд на чоловіка. Руки зробили його зітхання смертоносною зброєю, але його погляд був ще більш смертоносним. «То це ваша стратегія?» «Але ж у мене є ти!» Яків не міг не всміхнутися на це. Коли імператор Одо мав сумніви щодо битви з фламанцями, Яків переконав його йти в атаку. «У вас є я!» – сказав він, і віра в себе палала в ньому, як у горнилі. «У вас є я!» «В юності я вважав, що одна людина може перехилити чашу терезів історії», – сказав Яків. «Час навчив мене, що коли хтось це робить, він може схилити шальки Терезів у неправильний бік так само легко, як і в правильний». Граф повернувся до долини, занепокоєно потираючи підборіддя. «Люди втомилися. І табір упорядкований. І ні земля, ні погода не сприятливі. І вони мають перевагу в конях». Вставив один із старших лицарів, ледь киваючи головою для Якова. Граф Радослав стукнув кулаком по закованому владі стегну. «Боже, як би я хотів перемогти її!» Яків провів роки, підбурюючи мирних людей до насильства. Здавалося, його покаяння полягало в тому, що йому довелося вмовляти дурнів, які розпалили війну, відмовитися від неї. Він підійшов ближче, так близько, що ніхто не міг почути. «Але чи думали ви, як би почувалися...» «Коли би перемогла вона?» Граф моргнув, потім знову насупився, дивлячись на долину. «Втрата престижу. Ризик для вашого бездоганного імені. Ви хочете упокорити її?» Яків знизав плечима. «Зробіть це за столом перемовин, де ваша проникливість дасть вам перевагу». Граф Радослав підняв підборіддя, рухаючи щелепа. «Гадаю, так чи інакше, кожна битва закінчується саме так». «Я все життя воював, і навіть довше, правду кажучи, і можу сказати вам дещо. У дев'яти випадках з десяти можна більше виграти в мирі». «І все ж ти все ще носиш меч», – сказав граф, і як і встомлено посміхнувся, поклавши руку на руків'я меча. «Чоловік мого віку потребує чогось, на що можна спертися».